то щоб і вони вибухнули. Виходить, за свій Чорномиль козак умер. Любили всі його та двометрового, хоч і боялися. Раптом не з тої ноги встав. І жінки теж любили. Граючись, бровою не вів, а проймав серця на виліт. Це ж котрась зналяканих йому і прізвисько дала «Грім небесний». Хлопці ділили мені помідорів з прип'ятської теплиці, я загорнув у доблесну трудову вахту. Думаю, це приємно, хай повезе собі в Київ. Для дітей, якщо є вони, для мами. Прийшов, потупцував трохи перед бараком, погрив сигарету. Чую, що хвилююся. Я постукав. Вона відчинила. Якось така бліда. Лице кридяне, ніби це вона покійниця, а не грім небесний. Я протягаю їй помідори, кажу – Прип'ятські, наші. Ви це приємно, сюрприз. А вона дивиться на мене і мовчить. Я чую, що зараз застогну, помру на місці. Що я собі нафантазував знову. Про що вона мовчить? Ти боїшся, що вони прип'ятські? Кажу їй. Так перевірені, помиєш добре. Вона заперечливо хитає головою. Я сто чортів тобі. Вона очі заплющила, хитає головою, що ні. «Оніміла тут Горопаха у зоні, чи що?» Вона дивиться на мене, очі як у смертниці, і не каже ні слова, ні пари з уст. Я вже не знаю, до чого стосується це ні, чи до сюрпризів наших чорнобильських, чи до нас самих, чи до всієї зони з саркофагом і реактором, будь вони прокляті. Кінець озвученої книги.